Zəmmil Suresi Məkkədə nazil olmuşdur İrmi ayət Bağışlayan Və Mihriban Allahın adı ilə Ey libasına bülünmüş beygəmbər Gecəni Az bir hissəsi istisna olmaqla qalxıb namaz qalb Gecənin yarısını qədər Yaxud bir qədər ondan az Və ya bir qədər ondan çox Həm də Gecə ibadət etdiyin zaman Aramla Ağır-ağır quramıq Həqiqətən biz sənə Məsuliyyəti ağır bir kəlam Quran vəh edəcəyik Şübhəsiz ki Gecə namaz qılmaq üçün qalqmaq Çox çətin olsa da Daha əlverişdir o zaman söz demək, Quran oxumaq, dua etmək daha münasibdir. Çünki gündüz, ya Peyğəmbər, sənin uzun-uzadı davam edən işlərin vardır. Rəbbinin adını zikrit və hər şeyi buraxıb ona tərəf yönər. O məşriqin və məqribin Rəbbidir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Özünə ancaq onu vəkil et. Ya Peyğəmbər Onların Məkkə müştiklərinin sinə deyəcəklərinə Batil söz və iftiralarına səbr et Onlardan gözəl tərzdə ayrıl Ayələrimi yalan sayan var dövlət sahiblərini mənə tapışır Və onlara biraz az möhlət ver Tezli ilə cəzalarına yetişəllər. Dərgahımızda onlardan ötürü Ağır qandallar Və aloğlu cəhənnəm Boğazat xanıb qalan yemək zəqqum Və yandırıb yaxanı şiddətli əzav vardır. O gün Qiyamət qopanda Yer və dağlar lərziyə gəlib titriyəcək Dağlar dağılıb yumşaq qum təpəsinə dönəcəyidir. Həqiqətən biz Firavona peyğəmbər göndərdiyimiz kimi sizə də qiyamət günü Allahın huzurunda şahidlik edəcəyi peyğəmbər göndərdik. Firavun o peyğəmbərə Musaya asi oldu. Və biz də onu şiddətli əzabla yaxaladıq. Həm özünü, həm də onunla birlikdə olanları suda boğduq. Elə isə, əgər küfr etmiş olsanız, uşaqları ağ saçlı qocalara döndürəcək günlə, qiyamət gününün əzabından özünüzü necə qoruyacaqsınız? O gün göy parçalanacaq, Allahın vədi yerinə yetəcəkdir. Həqiqətən bu ayələr insanlara öyüd nəsihətdir. Hər kəs istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar İbadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar Ya Peyğəmbər Həqiqətən Rəbbim bilir ki Sən yatağından qalxıb bəzən gecənin təqribən üçdə ikisini Bəzən yarısını Bəzən də üçdə birini namaz qılırsan Səninlə birlikdə olan bir zümrə də belədir Gecəni də gündüzü də ölçüb biçən ancaq Allahdır O, sizin bunu gecə vaxtlarını və ya saatlarını ölçüb sayabilməyəcəyinizi, yaxud bütün gecəni oyaq qalıb ibadət edə bilməyəcəyinizi bildiyi üçün, sizi əhv etdi, sizə rüsqət verdi. Qur'anla sizə müyəssər olanı oxuyun. Allah bilir ki, içərinizdə xəstələr də olacaq. Bəziləri Allahın lütfundan ruzi axtarmaq üçün, Ticarət məqsədi ilə yeryüzünü gəzib dolaşacaq. Digərləri isə Allah yolunda vuruşacaqdır. Cihada gedəcəkdir. Elə isə ondan, Qur'anla sizə müəssər olanı oxuyun. Namaz qılın, zəkat verin və Allah yolunda gözəl, könül xoşluğu ilə bir borc verin. Özünüz üçün öncə dünyada,